Historia 37 Istoria culturii și civilizației patru roman De Ovidiu Drimba Editura Seculum Editura Vestala Pagina 366 Strigovski se scrie s r Z y g o w k i Alte inovații intervenite în arhitectura armeană începând din secolul V au fost Biserica cu turlă centrală, în paranteză, ecimiațin, mastara, hripsime, închid paranteză, turla centrală aplicată pe basilica existentă, variante ale bisericii cu plan în cruce și cupolă centrală, cu abside triunghiulare sau rectangulare. Planul central este inspirat de mausoleele orientale. Trăsăturile generale ale arhitecturii armene sunt masivitatea exterioară și înălțarea unei turle centrale cu cupolă conică sau piramidală. Închid ghilimele, în paranteză, s mare, punct selian, închid paranteza. Adeseori acoperișul era la început din lemn, dar piatra predomina în acoperișurile în boltă și mai des în cupolă. Prin marea diversitatea de variante arhitectonice realizate în secolul VII, în paranteză și chiar VI, închid paranteza, precum și prin surprinzătoarea pricepere tehnică a constructorilor, în paranteză de pildă în realizarea boltelor cu lunete, închid paranteza, arhitectura armeană a anticipat cu câteva secole arhitectura romanică a Occidentului. O altă caracteristică a bisericilor armene este ornamentarea exteriorului cu sculpturi în baso și altoreliev. Uneori, acestea abundă ca în cazul celebrei biserici de pe insula Ahtamar, în paranteză pe lacul Van, edificată între 915-921, închid paranteza, al cărei exterior este ornat de numeroase basoreliefuri cu subiecte biblice. Ornamentația este de regulă decorată cu complicate împletituri geometrice, dar și cu motive vegetale cu păsări și animale, în paranteză și, mult mai rar, cu figuri umane, închid paranteza. Interiorul era decorat mai ales începând din secolele 6 și 7 cu capiteli pictate în roșu, cu mozaicuri și fresce, din care însă foarte puține, în paranteză, și fragmentare, închid paranteza, sau păstrat. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Undeosebit interes arhitectonic prezintă, sub raport tehnic și artistic, și construcțiile civile, în paranteză, ale căror ruine sau urme se mai păstrează, închid paranteza, din secolele 5-7. În paranteză, palatele seniorilor feudali, sălile de recepție, termele, teatrele, cetățile, podurile cu patru și chiar mai multe arce, închid paranteza. Gilimele, construcții care aproape că nu sunt inferioare celor religioase sub raportul compoziției al fațadelor și ornamentației sculpturale. închid gilimele, în paranteză, mâmare punct, s mare punct Hasratian. Închid paranteza, încheiat notă 1. În domeniul arhitecturii minore, genul caracteristic predominant timp de patru secole, în paranteză 4-7, închid paranteza, au fost stelele crucifere. Înalte de 2-4 metri, montate pe un soclu sculptat de jur împrejur, plasat pe un piedestal stal cu scări înalt de 2-8 metri, stelele în formă uneori de coloană, alteori prismatice, sculptate se termină printr-un capitel de asemenea sculptat cu finețe. Acest tip de stelă, în paranteză derivat din monoliții urartieni din secolele 8-7 înaintea erei noastre, înălțați pe un soclu și purtând inscripții cu forme, închid paranteza, a constituit prototipul unui gen de artă sculpturală caracteristic și rezervat exclusiv Armeniei. Cacicarul se scrie k h a -K i k a r u l Gilimele, chiar dacă poporul armean n-ar fi creat în evul mediu decât carurile, acestea ar fi fost de ajuns pentru a-l plasa în rândul popoarelor care pot să fie mândre de arta lor. Închid ghilimele, în paranteză m .s Hasratian, închid paranteza. Cacicarurile... Un gen de artă cultivat fără întrerupere timp de 8 secole și jumătate, în paranteză 840-1700, închid paranteza, sunt în ultima analiză o variantă a stelei, un bloc de piatră plantat vertical, sculptat asemenea stelelor întâlnite și la alte popoare. Stilul cacicarurilor însă este cu totul deosebit. Așezate pe un soclu sau direct pe pământ, încastrate în zid sau sculptate pe suprafața plană a unei stânci, plasate câte una singură sau mai multe la un loc, ele au apărut în a doua jumătate a secolului VIII, când cuceritorii străini i-au privat pe armeni de posibilitatea de a construi edificii religioase de proporții mari sau medii. Vezi notă 1. Citesc notă 1. După mămare punct s punct Hasratian, secolele 4, 7 au însemnat epoca nașterii ideii de cacicar, secolele 9, 11 perioada creației a formei și structurilor, iar secolele 12-13, epoca structurii definitive și a perfecționării artei lor decorative, după care nivelul realizărilor artistice va scădea lent dar continuu. Cel mai vechi cacicar, cunoscut datează din anul 879, încheiat notă 1. La început, cacicarurile erau utilizate ca pietre de hotar și foarte multe ca pietre de mormânt, după care au servit ca monumente comemorative, consemnând diferite evenimente, în paranteză o victorie militară, un moment politic important, începerea unei construcții, restaurarea unei biserici, o donație făcută unei mănăstiri, etc., închid paranteza. Adeseori erau încadrate în interiorul unei biserici sau în pereții exteriori, așezate pe fațada clădirii de obicei alături de portal. Mentalitatea populară le înzestra cu puteri supranaturale, protejau contra secetei, a grindinei, a cutremurelor și altele. Numai pe teritoriul Armeniei actuale, numărul cacicarurilor era de aproximativ 40 de Fata dinspre apusa unui cacicar este totdeauna sculptată, cea opusă este lăsată netedă sau este acoperită de inscripții în paranteză care furnizează cercetătorilor importante informații istorice. Închid paranteza, în mijlocul compoziției feței sculptate se află crucea, înconjurată de motive decorative, complicate și fin lucrate geometrice sau vegetale. În partea sa superioară, cacicarul are de obicei o cornișă sculptată cu scene biblice sau cu portretul titorului. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Ghilimele. În secolele 9-10, în perioada afirmării ființei naționale, cacicarurile purtau imaginea lui Isus răstignit ca simbol al ideii de mântuire. În veacurile următoare, ornamentele se amplifică, imaginea decorativă e mai complexă. Închid ghilimele. Cu ghilimele rădăcini și frunze de acant, care metamorfozează crucea dintr-un simbol al morții în arborele vieții, Dedesubt, rozeta este stilizarea roții vieții sau a eternității. După secolul XI, desenul foarte complex geometric e alcătuit dintr-o linie continuă, simbolizând nemărginirea și veșnicia. Închid ghilimele în paranteză s -mare punct, Selian, închid paranteza încheiat notă 1. Gilimele, farmecul carurilor rezidă în armonia ce leagă ansamblurile de motivele lor decorative, închid ghilimele, motive care cu finețea de dantelă a execuției ce parcă dematerializează piatra, fac să reiasă mai pregnant expresivitatea monumentului, în paranteză conform Levon Azarian, închid paranteza. Miniatura de manuscrise este domeniul în care alături de arhitectura bisericească și de sculptura cacicarurilor, geniul artistic armean a excelat, un gen de artă înfloritor în armenia timp de 13 secole. Marea majoritatea a manuscritelor miniate sunt texte religioase. În paranteză, miniaturile cu subiect profan apar în secolul 15, închid paranteza. Începuturile miniaturii armene se situează în secolele 5 și 6. Primele miniaturi cunoscute datează din secolul 6, în paranteză patru miniaturi incluse ulterior în Evanghelia din Echimiazin, copiată în secolul 10. Închid paranteza. Dar cel mai vechi manuscris cuprinzând mai multe miniaturi este Evanghelia Lazarian, datat 887. În general, motivele ornamentale, animale sau vegetale provin din tradiții anterioare creștinării armenilor. După cum s-a remarcat, în paranteză l mare punct, amare punct, Turnovo, închid paranteza, ghilimele dorința de stilizare propriu-zisă nu apare decât în cazul ornamentelor inspirate din lumea vegetală. Ființele vii, păsările și animalele suferă modificări mai mici, închid ghilimele. Figurile umane apar nu numai în scene simbolice religioase, ci și în aspecte din viața cotidiană, în paranteză vânătoare, teatru, circ și altele, închid paranteza. După secolul XI, când n-a mai suferit influențe străine, nici chiar bizantine, miniatura armeană și-a desăvârșit originalitatea perfect definită. Caracteristicile ei esențiale sunt schema compozițională simplă, gama cromatică redusă, dar expresivă, caracterul monumental al compoziției și, în privința modului de tratare al subiectelor, un simț deosebit al decorativului, în paranteză conform lumare punct amare turnovo, închid paranteza. Epoca de aur a miniaturii armene este ilustrată de manuscrisele ciliciene din secolele 12 și 13, când apare și renumitul miniaturist Toros Roslin, care a putut fi considerat drept un precursor al renașterii. Vezi notă 1? Citesc notă 1. Același cercetător distinge în ansamblul miniaturii armene două mari categorii, fiecare ilustrând un alt mediu social. Prima creată de călugări, fără o cultură artistică superioară, aduce compoziții cu puține personaje. O cromatică redusă, o lipsă a fundalurilor cu peisaje sau arhitecturi, o ornamentare simplă, dar o expresivitate maximă a gesturilor și fizionomiilor. A doua este reprezentată de un grup de manuscrise somptuoase și elegante, cu personaje numeroase, o bogăție vestimentară, o ornamentație bogată, fundaluri cu peisaje, păsări, animale, minuțios executate și cu un colorit viu de albastru și aur. Încheiat notă 1. În știință, domeniul în care armenii Evului Mediu s-au remarcat în mod deosebit a fost medicina. Intenția au fost însă și preocupările și studiul matematicii, astronomiei, geodeziei și geografiei. Cel care în secolul VII a pus bazele științelor exacte în Armenia a fost Anania din Shirak. Manualul său, aritmetica, este considerat cea mai veche lucrare de matematică din lume, păstrată integral. Alte lucrări ale sale reprezentative pentru începuturile științei armene, în paranteză pe lângă studiile lui Anania de meteorologie și metrologie, închid paranteza, sunt cosmologia, izvorul calendarului, geografia. În paranteza în care, pe baza respectivelor lor origini etnice, menționează 40 de țări din cele trei continente cunoscute atunci, închid paranteza, și Milometria, o descriere a principalelor drumuri comerciale care, din India, Persia și Bizanț, ajungeau în Armenia. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Într-o operă intitulată Numerele poligonale, un astronom armen din secolul XI afirma cu 150 de ani înaintea lui Roger Bacon. Ghilimele, fără experiență, cunoașterea nu poate fi sigură. Numai experiența este demnă de încredere. Închid ghilimele, iar în secolul 13 un alt om de știință armean scria, în paranteză, în lucrarea sa despre materie și categorie, închid paranteza, că materia este la temelia naturii, este veșnică, își poate schimba însușirile, se poate preface într-o altă materie, dar nu dispare niciodată. Încheiat, notă 1. Organizarea sanitară a statului armean includea încă din secolele 4 și 5 spitale, leprozerii și aziluri pentru invalizi. În aceeași perioadă legile interziceau avortul, prostituția și căsătoria celor suferiți de anumite boli. În secolele 4 și 11, pe teritoriul Armeniei funcționau mai multe școli medicale. Balneoterapia era aplicată în bolile de piele. Disecția umană se practica începând din secolul 13. În același timp, se puneau bazele medicinii legale. Mai multe dicționare de medicină și farmacologie au fost redactate în următoarele două secole. Literatura medicală medievală armeană este ilustrată de numele lui Grigor Niseții, în paranteză 331-394, închid paranteza, autorul tratatului de anatomie și fiziologie umană, în paranteză scris în limba greacă, închid paranteza, intitulat Asupra originii omului, de... Mekitar se scrie M-E-K-H-I-T-A-R-Herații, în paranteză secolul XII, închid paranteza, primul medic cunoscut care s-a ocupat și a scris despre bolile profesionale, autor și al unui tratat despre tămăduirea febrelor, în paranteză tradus mai târziu în limbile rusă, germană și franceză, închid paranteza, sau de Amir Dovlat, se scrie A măiir de amasiații. În paranteză, 1420, 1496. Închid paranteza. Autorul studiului medicinei. În paranteză, elemente de anatomie, patologie, igienă și farmacologie. Închid paranteza. Și al unei enciclopedii medicale cuprinzând descrierea a 200 de boli și aproximativ 4000 de rețete. În paranteză lucrare ciudat intitulată netrebuincioase, nepricepuților. Închid paranteza, bibliotecile din Erevan, Paris și Veneția posedă în manuscris peste o mie de lucrări ale medicilor armeni din Evul Mediu. Figura clasică în domeniul filozofiei este David, supranumit ghilimele armeanul, închid ghilimele, în paranteză, sau și ghilimele invincibilul, închid ghilimele, închid paranteza, un gânditor nu de mare amvergură, dar reprezentativ pentru istoria culturii armene. Activitatea sa se situează în primele șase decenii ale secolului VI, dar biografia sa abundă în incertitudini și controverse. Vezi notă 1. Citesc notă 1. I se contestă de către unii chiar naționalitatea armeană și faptul de a fi fost creștin. După unii autori, a trăit și a activat în Bizanț. După alții, ar fi fost Ghilimele invitat să țină prelegeri de filozofie la Atena, rămânând acolo timp de 30 de ani. Închid ghilimele în paranteză apud g.liiceanu. Închid paranteza încheiat notă 1. Un exeget din secolul trecut îl prezenta în acești termeni. Ghilimele nu era doar un traducător, ci și un autor original. El a scris o gramatică și mai multe tratate privind diverse subiecte teologice și filozofice. Ca filozof, el căuta în maniera noilor platonicieni să-l concilieze pe Platon cu Aristotel. Închid ghilimele, în paranteză, cât mare punct, f mare punct, Newman, se scrie n e -u m a -n, n, închid paranteza. Dintre lucrările filozofice ale acestui, ghilimele neoplatonic târziu, închid ghilimele, cum este de obicei definit, opera principală este Introducerea în Filozofie. În paranteză, titlul variantei armene este Definițiile Filozofiei. Închid paranteza. Tratatul scris în limba greacă este un inventar al definițiilor date filozofiei, căci înaintea tuturor altor întrebări, pe care și le pune, în paranteză cu privire la natură, la ființă, la bine, la frumos, etc., închid paranteza, primul scop al filozofiei este, după el, să dea un răspuns clar relativ la propria sa esență. Concluzia lui David este, ghilimele, Filozofia a fost concepută pentru a pune în ordine sufletele oamenilor. Prin latura sa teoretică, ea pune în ordine facultățile cognitive, iar prin latura sa practică, pe cele vitale, făcându-ne să ne stăpânim pasiunile și dorințele și să nu le dăm frâu liber dincolo de ce se cuvine. Închid ghilimele în paranteză capitolul 24. Închid paranteza. Introducerea în filozofie a rămas timp de mai bine de un mileniu un manual obligatoriu în școlile Orientului Mijlociu. În paranteză, urme ale influenței lui David se pot identifica și la Ioan maschinul, închid paranteza, în zona mediteraneană și chiar în țările românești, exegezele acestui mare comentator aristotelic, care, ghilimele, fac împrumuturi nedisimulate din opera lui David. Domină în secolul XVIII învățământul din cele două, Academii de limbă greacă de la Iași și București, închid ghilimele, în paranteză Gabriel Liceanu, închid paranteza. Alături de vechea limbă armeană, indo-europeană, clasică, în paranteză și care a rămas până azi limba liturgică și a operelor de erudiție, închid paranteza, în secolul XV s-a format neo-armeana, limba vorbită a poporului. Scrierea armeană, vezi notă 1, scrierea fonetică a apărut către anul 405, odată cu crearea în 405 alfabetului armean, în paranteză de 36 de litere, închid paranteza, de către eruditul episcop Mesrop Maștoț, în paranteză 361, 440, închid paranteza. Citesc notă 1. Ghilimele. A existat în mod cert o scriere armeană hieroglifică, cunoscută doar de preoți și folosită numai în cronici și în arhivele templelor, după cum se pare că a existat un alfabet care însă nu s-a păstrat. Se admite că exista o literatură armeană scrisă în caracterele unei limbi străine, în paranteză greaca, siriaca, închid paranteza, închid ghilimele, în paranteză Sergiu Selian. închid paranteza, încheiat notă 1. În secolul V, Mesrop și Shahak se scrie ş a h parter patriarchul Armenii, fondează o academie de traducători care, mai întâi, erau trimiși să studieze în marile centre de cultură ale timpului, în paranteză Atena, Constantinopol, Alexandria, Cezarea, Antiohia, închid paranteza. Prima operă tradusă în armeană a fost Biblia, în paranteză în 409, colaționată cu versiunea greacă în 430, închid paranteza. Au fost traduse acum în armeană texte religioase, științifice, filozofice, opere fundamentale grecești, persane, ebraice, arabe, latine, etc. Unele, ale căror versiuni originale, s-au pierdut salvându-se pentru posteritate numai datorită acestor traducători armeni. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Biblioteca Matenadaran din Erevan, probabil cea mai mare bibliotecă de manuscrise din lume, păstrează 14.000 de opere armene în manuscris în paranteză, plus alte 2500 de manuscrise în greacă, latină, persană și arabă, închid paranteza. O culegere de texte istorice și filozofice compusă în 981 și având 720 de pagini, este cel mai vechi manuscris cu un conținut laic scris pe hârtie. Din 1202 datează, redactat pe 607 file de pergament, manuscrisul gigant al bibliotecii, dimensiuni 55 cm pe 70 cm, cântărind 28 kg. Încheiat notă 1. Dar autorii secolului al V-lea, Epoca de Aur, închid ghilimele a literaturii armene, au elaborat și numeroase lucrări originale și compilații de retorică, geografie, medicină, botanică, matematică, filozofie, precum și o serie întreagă de opere de istoriografie, serie care a continuat și în următoarele opt secole. Ghilimele, părintele istoriografiei armene, închid ghilimele, Movses din Coran, se scrie k h -O -R -N -N, în paranteză 410-493, închid paranteza, este autorul istoriei armenilor, în 192 de capitole. El a studiat cel din tâi textele și tradițiile privind formarea și evoluția poporului armean, care se mai păstrează în scrierile din temple, în cronici și inscripții, în creațiile folclorice, în Biblie, chiar cu o rigoare de adevărat cercetător al trecutului istoric, dând o operă de primordială valoare documentară, istorică, etnografică și literară. La originele literaturii armene stau cântecele populare din epoca antichității păgâne, în paranteză mileniul 1 înainte ere noastre, închid paranteza. Textul cel mai vechi care s-a păstrat evocă în imagini grandioase de o mare frumusețe, în paranteză și folosind procedeul versificatoric specific medio-oriental al paralelismului membrelor, închid chilimele, închid paranteză. Nașterea lui Vahagn se scrie v a h a -G -N, zeul soarelui, al furtunii și al vitejiei. Se muncea cerul, se muncea pământul, se muncea și marea purpurie, se muncea și trestia roșietică în marea purpurie. Tulpina trestiei slobozea fum, tulpina trestiei slobozea văpaie și din văpaie se ivi un fecior bălai. El plete de foc avea și o barbă de văpaie avea, iar ochii îi erau doi sori. În paranteză, traducere de S. Selian. Închid paranteza. În perioada de început a literaturii culte armene, predomină elementul religios. În paranteză ca expresie și a patriotismului poporului, când țara își pierduse independența statală. Închid paranteza, precum și interesul constant pentru istoriografie. Primul mare poet armean și cel mai important evului mediu armean este Grigorie din Narec. În paranteză, Grigor Narecații. 951-1003, închid paranteza, supranumit, ghilimele, pindar al Armeniei, închid ghilimele. Puritatea sentimentului și tonul elevat al elegiilor și odelor din opera sa capitală, Cartea Plângerii, exprimă un protest împotriva meschinării și oprimării omului și lamentațiile unui suflet chinuit de contradicții. Și eu sunt dintre cei ce gem fierbinte, scăldați în ploaia lacrimii amare și, preschimbându-mi geamăt un cuvinte, îl strâng în rima stihurilor rare. Iar versul lin, prin ritmul lui senin, sfârșie inim când de plin răsună și când îmi face să străvezi din plin tot nevăzutul chin ce-mi stă în cunună. În paranteză traducere Haralambie Grămescu, închid paranteza. Primul poet care introduce în literatură limba vorbită de popor și primul autor de poeme lungi este Nerses Schnorhali în paranteză, 1098-1173, închid paranteza, creatorul genului cronicii ritmate, în paranteză, compunere în stilul epopeei homerice de 1600 de versuri, închid paranteza, și al elegiei istorice. Opera sa mai importantă, Plângerea Edesei, se scrie Ed -S -S E I), ocazionată de cucerirea de către arabi a acestei cetăți armene, evocă în versuri patetice de un intens dramatism, în paranteză, utilizând monorima de efect, poetul fiind un maestru al rimei, închid paranteza, nenorocirile orașului. Atunci ne-au potopit urlând, agarii ca aduși de vânt, prădând, arzând și omorând copiii noștri toți de rând, cetate înaltă dărâmând, Tând zidurile la pământ, ruine în urmă și așternând și jaf și scrumuri fumegând. Și nu într-un an și nu curând, ci în patruzeci de ani la rând. Din fala acea de oarecând, lăsară jale și spăimânt, tlharul lacom și flămând, răpi și bunuri și pământ. Amarul, cum n-au fost nici când, ne-au rupt cerbicea și ne-au frânt, bolnave zile au fost curgând, fără de leac și crezământ, și am stat în pragul de mormânt, la poarta iadului gemând în paranteză traducere Haralambie Grămescu, închid paranteza. Al treilea mare poet armean medieval, cunoscut numai după pseudonim Fric, în paranteză 1230-1315, închid paranteza, este un poet de inspirație exclusiv laică. Poet, folosind limba vorbită, exprimarea directă, apelând foarte rar la metaforă, Fric cultivă o poezie erotică, emoționantă, prin simplitatea și sinceritatea tonului. Revoltat contra nedreptei divinități care permite asuprirea celor obidiți, în, paranteză, în plângere, închid paranteza, poetul protestează și contra injustiției destinului, ca în roata sorții. Nu, nu ești dreaptă soartă, strig, și soarta hohote nebună, pe învățați îi prigonești, pe proști îi scalți în voie bună. În tine, roată, cum aș crede, când tu pe nimeni nu îndrăgești. Nici lege n-ai, nici jurăminte și toatele vrebenlicești. Azi sui în scaun de domnie, iar mâine în pulbere zdrobești și praf să lege din huzururi și din măriri împărătești. În paranteză, traducere H. Grămescu, închid paranteza. O privire oricât de sumară asupra culturii medievale armene ar fi incompletă fără a menționa și capitolul teatrului. Viața teatrală avea aici o veche tradiție. Ghilimele se știe că în secolul I, înaintea noastre, la Tigrana Hert, se scrie Tuigru, Anua, Khu, Erut și Artașat, ființau teatre în care, în afară de spectacole cu piese jucate în limba greacă, unele scrise chiar de rege, altele luate din dramaturgia elină, în paranteză de pildă Bacantele de Euripide, închid paranteza, se reprezentau piese în limba armeană, închid chilimele, în paranteză, s mare punct celian, închid paranteza. Figură pagina 366 Reprezintă vas pictat și vas cu modele în relief. Ceramică prearmeană din mileniul 2. Înaintea erei noastre, Muzeul de Istorie Erevan. Încheiat figură. Figură pagina 367 Reprezintă o poză. Un cacicar, o capodoperă a genului caracteristic artei armene. Încheiat figură. Figură Pagina 369 Reprezintă o poză, Templu grec din Garni, cel mai important centru de cultură elenistică din Armenia, secolul III, înaintea erei noastre. Încheiat figură. Figură, pagina 371. Reprezintă Monumentul Memorial din Odzun, Arhitectură Armenă, secolul 6. Încheiat figură. Figură, pagina 373. Reprezintă un covor cu motive de dragon. Artă armeană, secolul XV. Încheiat figură.